Innan, manadi, manadi, boy beradik, manadi, manadi, manadi, manadi, manadi, Sembarangan menghantar berita berita yang mengandungi maklumat yang tidak benar dan mengganggu normal dalam kehidupan ومعيات أجل الأبنى الجد من هذا الجدل الذي ظهر بعد انكراج العذاب من الغلماء وإنه يمتد طالبا عن الذكي ويضيء الأمر يرث الرشا والعجودة وهو من أجاب الساعة ودفاع الأمر Terima kasih kerana menonton! Mesti kita membahas tentang bagaimana cara memilih milik guru yang kita dapatkan untuk belajar, memilih milik guru, memilih milik teman untuk kita belajar. Biasalah yang dilaksanakan oleh video adalah Tidaknya kita memilih milik Metode-metode Atau pelajaran-pelajaran Yang dulu Bukan yang sekarang Itu yang disebutkan oleh beliau Tapi maksudnya ini bukan <tuh Metode pembelajaran <tuh> Masa Metode cara belajar, tapi ini yang penting itu adalah metode-metode terkait dengan tidak kepercayaan kepercayaan dan keyakinan serta pemilihan tidak berubah tetapi itu ikut sama. Sudah kita jelaskan lebih jauh terkait dengan itu pada pelajaran baru. Kesimpulannya wapun rukai lembih tibari man salam wapun rukai lembih tibari man salam wapun rukai lembih tibari jadi ia terbaik dan semua kebaikan itu berada di dalam jalan jalan salah-salam dan semua jalan-jalan menunjukkan kepada kedua orang itu adalah jalan-jalan yang salah, salah Di sini tidak terkait dengan metode cara pembelajaran ataupun cara belajar. tapi itu menurutnya berkaitan dengan pendidikan, penyakit, aqidah. Jadi kita ikut Allah. Alhamdulillah yang dulu. Alhamdulillah yang dulu. Jadi kita ikut istilah istilah yang baru-baru ini kita uh, tidak perlu mengangkatnya dan tidak perlu kita ikutnya dengan kita di kegiatan senai jamaah di perbahuan acara di kemudian mempunyai berhasil pada hari besok Al Allahu taala amin dan melanjutkan pagi hari ini setelah tauhidnya ashadiah lalu silmasinya warahmatullahi wabarakatuh seperti yang lama itu banyak baik Berakhlakul khalifah bukan cara yang lalu, bukan cara yang baru. Berkeyakinan, mengikuti adat salat, itu ikut cara yang lalu, bukan cara yang baru. Nah, tapi kalau dalam segi pembelajaran, cara belajar tidak harus kita ikuti Sekarang ada sebuah metode pembelajaran yang lebih cepat, memahamkan dan memahami pembelajaran. Atau memahami pelajaran, tidak itu ya. Karena bisa jadi orang-orang dengan -orang. teknologi yang ada Dapat mengukam, menikmati sesuatu Yang baru, yang belum ada dengan teknologi yang baru-baru Yang baru-baru terbuka itu bisa ya, belajar Kita mau pakai HP, sekarang ada HP Dulu tidak ada HP, kita tidak pakai HP Dulu tidak ada AC, kita, pakai, Dulu, ada AC. kita pakai AC Terima kasih kerana menanggung kerana kita tidak menanggung kerana Jadi maksudnya di sini Salaf itu terkait dengan pendirian Terkait dengan metode berlaku karimah keyakinan keakinan dan sebagainya Tapi kalau cara pembelajaran ada sebagainya Yang penting Metode-metode yang terkait dengan keyakinan, Pendirian bagaimana di selama kita keluar dulu tapi kalau terkait ya, dengan dunia kita dan cara yang terbaik itu tidak apa-apa ya, kita terbuka dan kenapa tidak kan, ada kaitannya kemudian Waiyakum وَيَاكَ أَنْتَرِيَ لَكِ حَيْزَنِ تِلْعَالَ الَّذِي نُحَ رَبَعْتِيَ رَبَعْتِيَ الْاَقَادِرُ بِاللَّهَ Kemudian, beliau mempunyakan kepada kita semuanya Tinggalkan segala macam perdebatan Apalagi di zaman sekarang ini Segala macam perdebatan yang kita ingin perdebatkan Sebetulnya pernah diperdepatan oleh Allah Allah dan bedanya antara Allah Allah berdebat, 5, berdebat 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit Tapi bedanya dengan perdebatan orang sekarang Orang dahulu itu menjadi kebenaran, orang sekali itu menjadi kebenaran Orang sekali dia mencari, mencari kebenaran tapi mencari kebenaran mencari kemerahanan, mencari hati e, karena itu telah puas mengikuti kawan-kawan itu yang dimiliki oleh orang-orang yang dipercaya Oleh itu, diantara ahli ahli ahli ahli yang diantara kepada ahli ahli ahli yang diantara kepada yang diantara kepada ahli ahli yang diantara kita mengikirkan yang namanya sahabat-ahli percaya percaya Inilah tiada kita. Inilah tertentu yang diajarkan oleh guru kita. Nah, tapi mereka orang-orang yang ahli mading, orang-orang yang memang berbincang berbelajarnya itu adalah berbelajar untuk supaya bagaimana cara bicaranya itu benar, bicaranya itu tepat. Jauh itu kita menaklukkan, kalau kita tidak belajar seperti itu, metode, metode pembelajaran semacam ini jadi itu kita belajar itu untuk membenahi diri, kita belajar itu membina diri mana nanti selamat. Kita belajar bukan untuk mengetahui kekurangan orang lain tapi kita belajar untuk membenahi diri sendiri. Untuk supaya kita itu dari sifat bilangan mengurusi hidup sendiri, mengurusi perwakilan. Nah, oleh sebabnya kita tidak ajarkan. Kita tidak bakal bangga punya murid dari anak-anak dalwal yang pintar berdebat kita. Kita lebih bangga kalau anak-anak dalwal -anak itu lebih dikenal dengan akhlakul dari Akhlaknya baik. Karena Pak Pak mengenai soal itu karimah itu juga adalah. Ahlak. Ini namanya Asya Allah Amin Ibn Ibn Ulanglah, jadi tanda-tanda yang dilakukan adalah Dan khasya itu, kalau disimpulkan, itu adalah satu kali. Kenapa begitu? Kerana satu kalimat itu adalah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh manusia Semua orang yang melakukan satu kalimat pasti melakukan itu dan terpaksa Berkorban, paksaan, berkorban, jiwa dan raga. Tidak lagi ada alat bukti walaupun masih sama saja tetapi belum berbabak yang lebih memaksakan diri. Tapi kesimpulan daripada semua ibadah yang terkait dengan manusia adalah takut hari ibadat itu terbagi jadi dua iaitu ibadat sebagai implementasi daripada Alhamdulillah. Dan daripada peredaranasi, daripada satu nafas, nafas. Ia nafas itu keseluruhan ya tu ya. Lalu dari, setelah itu dari orang tua kepada anak, anak berfakih, anak berfakih kepada orang tua, ya. istri berfakih kepada suami, murni berfakih kepada, tetangga berfakih kepada yang lebih muda, banyak lebih Yang lebih tua, banyak yang lebih Yang lebih tua, banyak yang lebih Yang lebih tua, banyak Cara untuk mereka memasih, cara masuk kemasti Cara hidup, cara, cara bersikap, cara berbicara Semua itu adalah anak-anak-anak Agar nanti kalau tersebut Walaupun tidak ada Memulai jenis penebatan terlebih ini Itu berharap keberanak anak-anak untuk supaya yang bertahan tidak berdepan dari dosa dirinya Untuk supaya dia musuhnya. Ya. Untuk, Untuk supaya apa yang dipertahankannya itu Benar, walaupun itu salah gitu. Dan hasilnya apa? Orang yang menerima nasihat saja itu ya. Ia tidak suka dan tidak mudah untuk menyukai mencintai orang yang berkhasilan ya, Padahal itu adalah keuntungan Itulah keuntungan, perbedaan keuntungan yang diberikan secara finansial Dan keuntungan yang diberikan secara spiritual Kalau finansial kita berikan pasti itu, makasinya luar biasa Tapi, finansial Kita semua 1,000-1,000 di bawah lebih maka di operasi yang lebih eh, bah, maka kamu kurang. Tapi kalau spiritual beri tau tambah iman, tambah Islam, tambah dakwah, tambah eh, akhlakul karimah dari semalih. Nah, tapi beranak Allah orang itu senang kalau dikasih finansial menerima kasih. Tapi kalinya kalau dikasih sesuatu yang tidaknya itu justru dia jahat. Terima kasih kerana menurut itu, itu, itu, itu, itu Apa? Di perdebatan Yang memang masing-masing itu membawa suatu Usulan atau suatu pendapat Yang itu merasa ini Adalah yang terbenar atau salah Jadi menyalahkan orang itu Sudah tidak benar nah, Oleh kalanya perbedaan antara pendapatan Orang dulu dan masyarakat orang dulu Itu tidak berharap Kemenangannya pada dirinya Kita Bagaimana Imam Syafi itu dengan logo-nya di hal -hal, setiap aku berdebatnya, demi Allah, setiap sumpah, aku berharap kebenaran itu ada di pihak, temanku itu, bukan di pihak, ya Setiap aku berdebat, aku berharap demi Allah, setiap kebenaran itu ada di pihak, lawan bicara kudu. Alhamdulillah, tapi itu tidak, orang-orang tidak. Jadi berdebat itu. <coughs> Dia itu berharap bahawa Perdebatan itu Merupakan sebuah kelompat Sebuah medan, sebuah hajab Yang harus dimenangkan nah, Itu adalah orang yang Alakannya di sini, tinggal kan, semua Tinggal, kerana kan, Kebanyakan orang yang sangat berbeda Bukan dari kebenaran Jalan orang itu tidak berdebat Baik itu di TV-TV Suasta, TV-TV dari uh, yang disebut yang apa yang ada sekarang tidak ada yang pasti akhirnya itu tidak ada pengakuan dia ya, kamu yang benar kamu yang salah Tapi yang ada itu adalah menutup sesi perdebatan tersebut dalam tidak jelas siapa yang benar siapa yang salah. Tapi dibiarkan dia ya, menuduhlah siapa yang benar siapa yang salah. Tapi para penulisnya, apakah itu hasil dari perdebatan perdebatan itu? Masih berdapat itu untuk mencari sesuatu benar, Tapi di situ dibiarkan begitu saja Jadi hampir dikatakan Sulit kita mencari pendebatan yang terjadi pada zaman sekarang ini Sudah dibenarkan oleh juri Agar apakah mereka tidak mencari benar. Dan kalau keluar seorang juri itu kemudian membenarkan Atau mempunyai sebuah kebenaran pada salah satu lihat Pasti itu betul berbanding Jauh sekali jadi kalau kita ingin di urinan, jadi suatu acara, acara apa berdebatan dengan okay. Alhamdulillah. Bagaimana? Masih ketemu, nanti kalau semua orang kamu menjawab seperti itu, nanti bakal dibilang semua orang kamu kita, orang-orang tidak memiliki ilmu, orang-orang terbiarkan. -orang Dan kemuliaan itu, kemuliaan itu juga manusia. Kemuliaan itu juga Allah, Allah yang menentukan orang itu memuliakan orang. Allah yang menentukan orang itu mulia. Allah yang menentukan orang itu mulia. Seseorang yang mengharumati kerana yang lumayan, atau tidak, itu Allah, bukan. Apa? Jadi, ya, mulai sekarang belajar. Jangan cari buka, jangan berjira-jira. Ya, jangan mempromosikan diri sebagainya. dan sebagainya. Karena Bapak Kinnah itu berbicara sesuatu berkaitan dan berbaik dengan kita. Kalau orang itu, orang yang memusuhi kita, tidak senang pada kita, maka itu tidak akan masanya. Pastikan itu tidak akan masanya. Tetapi kalau orang itu orang yang senang kepada kita Tidak melihat semua keputus Jadi tidak berbeda ya? Tidak ada Tidak ada Jadi kalau sudah Diundang untuk Berdebat dan sebagainya sudah Kita menurut saja Itu adalah prinsip kita Komitmen kita, kemudian kalau Fikmah itu menjadi kebenaran Dan hal itu Menjadi sebuah atau hal itu menjadi sebuah, eh, apa, sebuah mandat, misalnya, yang harus jalan dan untuk melaporkan umat so, yang siapa sah. Sementara, seperti apa Kenapa kita kalau membuat disertasi dan berdebat, menganggur selama itu, menganggur sah? Masa kita nak no, jadi tanya, ini apa ini apa? Maaf, saya berdebat. Apa jadi contoh. Kita harus beragung, ya. Pertama nah, ketika kita itu sedang memberitakan kepada orang lain, eh kamu itu begini, dari kemana? Kalau sedang mendapat orang ramai itu, dari ini itu mau diapaikan? Dari ini itu masalahnya bukan bahasa Jawa, bahasa Madura, atau bahasa Indonesia. Dari ini itu bahasa Arab. Kamu nanti bahasa mana? Tapi ya tadi saya uh, bilang, bilang itu kita mau diapaikan? Mau pakai tanya dari Mau oh, dia apa? Jangan berislam berlari dalam kubu. Jangan berislam dari dalam kubu mana daripada bagus satu soalan itu. Itu tiga, -tiga soalan dalam tanya. Mau Kemudian, apa? Tanya apa? Kita memberitahu mengenai memberitahukan sesuatu Terkait dengan sesuatu. Adanya, apa? Dia tanya. Sesuatu yang kamu tahu dengan itu dengan cara apa? Bagi apa? Sementara dia cuma bertanya, dia tidak paham, Apa yang dikutakan, alas bagaimana, bagaimana menggunakannya Dia mengapa Berarti dia kan cuma sok, tahu saja itu kan, nah, Jadi kalau ada yang seperti itu Silahkan kamu jawab Dari yang ingin mencapai, ingin mencapai, ingin mencapai, bagaimana Karena masalahnya bukan, bukan kapasitasnya bahwa sudah kapasitas kita untuk berdebat soal ilmu, maka itu sudah sudah matang kalau terkait dengan ilmu yang matang itu. Eh kalau di sebenarnya di mana di di mana? Ah silakan, enggak apa itu bagus itu. Seperti ini juga baik. Tapi kalau enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu kholalati. Kalian lihat, kalian lihat. Hari kalau seperti itu, ini jawab. Hati-mati sapi, hati-mati kambing sapi itu menerangkan tu ditambahkan, ya? melaporkan ian. Ya? Lalu dia belenggolnya apa? Adanya itu sudah dibahas sebelumnya. Ya, dari itu terima oleh sapi, oleh kambing sapi. Jika semangkuk sudah, maknanya lagi. Jika kambing ini tidak sudah, risau tentang tuh dunia, senang untuk terlalu terkini. Di kita mana sebenarnya? baru Peculiar ada, ya. silakan kalau ya, ingin tahuan bahwa. Jadi, itu apa? Anda perlu menerima, karena apa? Karena itu adalah semua doktrin yang diajarkan oleh mereka-mereka mereka yang suka berdebat. Nah, ini termasuk ajaran, doktrin untuk supaya orang itu berdebat jangan gampang menerima. Nah, jadi, memang benar kan, ya? ulama yang bersalah itu tidak men nabi Nabi seuturnya kan? karena ulama itu dengan cara itu Menjadikan mereka Baik Allah dan berbeda dengan Nabi Apapun kalau beradaan Nabi kita ikuti Dan kita ikuti dengan semaksimal mungkin silakan. Tapi kalau seumpah pada ulama kita lihat Kalau ulama itu mengikuti ajaran Nabi Sunnah Nabi, nah kita ikuti Tapi kalau kami ikuti Apa yang boleh kita ikuti? Kita akan ikuti, siapa ikuti, ya? Apakah itu ketua? Uh, organisasi tertentu, agama tertentu ataupun dia seorang individual ataupun seorang yang alih pokoknya kalau tidak sesuai dengan nabi kita tidak ambil intunya tapi yang lainnya, yang baik kita ambil yang tentu kerana mereka juga manusia jadi orang alih itu juga manusia bukan orang alih lalu sudah menjadi alih atau menjadi setengah malaikat atau menjadi malaikat tidak jadi Rauh itu masih bisa berkemungkinan itu menjadi Sinti Rauh Wali Apakah dia orang Alim? Apakah saya katanya? Jadi di sini Taulah dan kita siapa? Taulah dan yang paling pokok adalah Nabi Muhammad Terus itu Mana, ulama, ulama itu benar-benar kita ada kebicaraan? Ulama itu mengikuti Waliqah Nabi tidak berdekatan dengan Nabi Kerana Bapak Ketakutan Nabi bukan ulama Nabi Tapi yang paling bisa sejajar Yang paling bisa mudah untuk merahkan Untuk mengungkapkan Ajaran Nabi ya para penata -nabi. Tapi kalau ulama itu tidak sesuai Ya saya diikuti Mem, Jangan salahkan semua ulama Dari satu orang itu atau dua orang itu Jangan Karena ulama itu adalah kuwaris parana kerana menjadi setiap waktu setiap ratah ada ulama untuk mengingatkan kita kepada ajarannya, sebagaimana dulu umat umat hidraulu, nabi-nabi tinggal, keluar lagi nabi, nabi tinggal, keluar lagi nabi, itu dulu, akhirnya ada lagi nabi. nabi, yang terakhir adalah nabi kita Muhammad saw. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam salam. Salam para nabi dan rasul. Jadi fungsinya nabi-nabi dulu seperti apa itu? Rasul faksi menunjukkan kepada mereka, Mengarahkan kepada mereka, Menampakkan kepada mereka suatu terima dan suara. Itu. Nah itu saja. Jadi persis seperti para nabi. -nabi. Cuma tidak ada nabi lagi. Makanya kan mereka itu di bawah satu strip para nabi, nabi ulama. Setelah ulama ulama lagi ulama lagi Al-Namil 700 Baru kemudian nanti sholat, ahli, sahka, ahli, kuasa, ahli, sholat, kuasa, ahli, jihad, asli Jadi ulama ulama menempatkan al 700 setelah Nabi Jadi nanti ulama ulama ulama ulama Ulama ulama ulama sedar kemuliaan Salah Padahal antara satu Derajat dan Derajat yang lainnya Perjalanan selama 500 tahun kali kali 700 berapa perjalanan selama 500 tahun kali ke 700 500 kali 700 berapa 52 berapa 30 350 tahun 350 tahun 350 tahun bedanya itu 350,000 tahun. Kalau sopan maksud seorang yang ibadat mau, ya, menyamai para ulama di dunia terlibat selalu selama 350,000 tahun kalau tidak Kalian semuanya menuju berjalan menuju kepada deraja para Amin Tapi ulama yang benar bukan ulama ulamaan, tapi ya. ulama yang besar. Insyaallah semua dapat menjadi ulama semuanya. Tidak mempunyai ulami bulan emas, mempunyai anak bulan emas Mempunyai keturunan juga para ulama. emas Tidak-tidak, terlambat terlambat cepat para ulama? Amin, Ya Rabbah Amin, Ya Rabbah Amin, Ya Rabbah buah fenomena yang